Приїхавши до Відня, він тільки й говорив про свою наукову працю. Андреа слухала спершу з цікавістю, потім із нудьгою, далі – з нерозумінням. Коли вони пішли на різдвяну вечерю до матері Стефана, і він уже в десяте пояснював Андреа, що знайшов справжнього генія він вісники – Андреа сказала, Стефане, може, годі, відколи ти приїхав, ти тільки про те й розводишся що про цього штукенгайзена. Це справді велична постать. Тобі неодмінно потрібно прочитати його біографію. Шкодую, що не зрамив копій спеціально для тебе. Зрештою, ти ж не читаєш українською? Шкода, о, я знаю. Ти приїдеш до мене на Великий день, і я влаштую тобі штукенхайзенські читання. Це буде щось на кшталт того, що відбувалося в їхньому лінгвістичному клубі. Ми запросимо ще декількох наших друзів, і я влаштую вам екскурс у штукенхайзенствознавство. «Поправді, що більше ти мені про нього розказуєш, то менше мені хочеться дізнаватися про нього ще щось», відповіла йому роздратована та ображена Андреа. «Даремно, цілком даремно, це космос, Андреа. Тобі, можливо, здається, що я надто заглибився в ці свої дослідження, одначе ти не бачиш всієї картини так, як її бачу я. Подивись на речі моїми очима, і ти зрозумієш, що це не порожня трата часу. Я заново відкриваю якісь принципові, універсальні, я сказав би речі. Я назаглиблююся в якусь нору, навпаки, це пробудження. Андреа, це справжнє пробудження. За святковим столом Стефан не стрімався і повів далі. У мене склалося враження, що він просто розділив свої вісім зустрічей з істиною на вісім частин, вклавши по одному в кожен конверт і розіслав їх найвизначнішим представникам науки свого часу. І що ми бачимо? З'являється квантова механіка, з'являється теорія ноосфери, Оссон і Крік відкриває ДНК. Далі виникає теорія системи, холістичний підхід, екопсихологія, екофемінізм, порхливий розвиток семіотики, поява лінгвістичної генетики. Врешті виникнення соціальних мереж в інтернеті, хіба це не очевидно? Це все наче пазли великої замороки. Я бачу, які шматки пасують одна до одної, але мені бракує інтелекту зібрати їх усіх докупи. Це його послання і свого часу ми зможемо прочитати його. Стефане, синку, ти себе добре почуваєш?» – стурбовано спитала мати. Андреа, колупаючись виделкою в різдвяному паштеті, дивилася на нього з-під лоба. Стефан зрозумів, що останні 30 хвилин було чути тільки його та його розмови на тему його Ти не перевтомлюєшся, синку. Мені здається, тобі слід трохи відпочити. Стефан, збагнувши, до чого хилить мама, спробував опанувати себе. Зі мною все в порядку і розумію, можливо, я вибрав не на найкращу тему для розмови за різьб'ною вечерею. Може, залишишся на місяць у відні?